Ikhwani wa akhwati a'azzakumullah bil Islam Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Arab untuk kemulah dan kita berharap mudah-mudahan ikhwan dan akhwat yang ada di rumah semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar terus dapat mempelajari bahasa Arab ini dan insyaallah menggapai apa yang kita harapkan dari pembelajaran ini yaitu memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan mempelajari bahasa Arab ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu SWT memudahkan kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman as-salafus-salih. Ahib batifillah, adapun saudara-saudara kita yang masih berbaring di rumah sakit, atau Allah Subhanahu SWT takdirkan kepadanya, Uh, ujian berupa sakit mudah-mudahan Allah Subhanahu wa memberikan kepada mereka semua tambahan kesabaran tambahan pahala dan insyaallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesihatan dan kesembuhan baiklah ikhwanu akhwat fillah kita masih di ad-darsul ashir <coughs> kita masih di ad-darsul Ashiru Pelajaran ke-10 Dan Alhamdulillah Nashiwar Pada pertemuan lalu sudah kita baca Alhamdulillah Dan uh, Beberapa tanarin, beberapa latihan Juga telah kita baca Pada pertemuan lalu Kalau tidak salah sudah, sudah sampai Di latihan pertama ikhwan, sahih? Ya Ajih Anil Asyidatil Atiyah sudah kita baca ini kan? Ya, kita masuk sekarang ke latihan kedua. <tuh> Tapi sebelumnya, anak mohon maaf kepada Ikhwan dan Akhwat, karena suaranya mungkin agak sedikit uh, Berbeda karena beberapa hari ini suara agak sedikit uh, menurun sehingga agak sulit untuk menaikkan volume suara. Sekali lagi mohon maaf. At-tamrin at Latihan kedua Dha'fil faragi Fima yali At-damir hu at ha Sebelumnya ini ada di halaman 57. Uh, puluh Sabatun wa khamsun Baik Buku cetakan baru maupun buku cetakan Lama Ada di safha sabu'un wa khamsun Halaman 57. puluh tujuh At-tamrin as Latihan kedua Dha' fil faragi fi ma yali Ad-damir Hu awha Dha' fil faragi Ma mana dha' Ma mana dha' ya kawan hmm? Dha' letakkan Dha' maknanya Letakkan Fil faragi di tempat yang kosong Fi ma yali Dalam apa-apa yang berikut Maksudnya dalam kalimat-kalimat berikut Ad-damir dengan kata ganti hu atau ha Letakkan di tempat yang kosong Dalam kalimat berikut Dengan kata ganti hu atau ha apa beda antara hu dan ha ya ikhwan? Antum masih ingat di uh, hiwar yang lalu, dialog yang lalu? Okay. Ada kalimat misalnya masmuhu, hmm, ismuhu, hamzatu ismuhu hamzah. Hmm. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Tafadhol. Ismuhu. Hurus ini, mana nah huruf ini ikhwan? Ya. Yeah. Maknanya huwa, Who. dia ismuhu namanya hamzatulat hamzah berarti hu disini untuk dia laki-laki untuk dia laki-laki kata ganti orang ketiga laki-laki adapun ha mm antum lihat kalimat e, misalnya yang di sini menggunakan ha adalah zauji zauju ha mm sah zauju ha antum lihat di halaman 55 Ceritakan baru di bagian paling bawah ada kalimat zaujuha ha, hmm, ha zauj mana zauju ikhwan ya, suami, suami. zaujuha ha suaminya suami dia hadir sini sama dengan hu orang ketiga dia akan tapi bedanya apa disini, ya, hmm, di sini ikhwan di di sini ha dia perempuan muannas kalau tadi hu ismuhu laki-laki kalau zaujuha ha, ha di sini untuk <coughs> untuk perempuan Mufu'um insyaAllah Faham? Insya insya Faham? Faham Baik so, Baik kita mulai Ana berikan uh, satu contoh misalnya Di nomor satu Ana otikum misalan Aljawab di rakam wahid Jawaban hmm. untuk nomor satu Antum lihat ya, kawan Istamek jaydan Wahid Hadihil bintu Talibatun Hadihil bintu talibatun ismu lalu di situ ada tanda titik-titik Zainabu ismu titik-titik Zainabu Bagaimana jawabannya Hadzil bintu talibatun ismuha ismu. ismu. Zainabu ismuha Zainabu Antum melihat di sini isinya ikhwan ismuha Kita menggunakan ha Hiya. dia perempuan apa sebabnya kita tidak, tidak menggunakan hu ya ikhwan? Kenapa tidak kita jawab ismuhu misalnya. Naam. Karena, karena bintun. Ah karena bintun. Ha di sini kembali ke siapa ikhwan? Ya ke bint. Ke al bint. Mama, mana al bint ya ikhwan? Anak perempuan. Anak perempuan. perempuan. perempuan. Hadhil bintu anak perempuan ini talibatun seorang seorang. seorang siswa atau seorang murid. Ismuha namanya. Hmm dari ha di sini kembali ke Al bint, al bint muannas, maka perempuan maka kita gunakan kata ganti ismu. ha, ismuha, bukan hu. Sekali lagi jawabannya tadi antum dengarkan, wahid, hadhil bintu talibatun ismuha Zainab. Naam. Wadhih khon jelas? Wadhih. Wadhih insyaallah. Tayib. Allah نبدا رقم al 2. Fadhli Ridwan. Itnan. Muhammadun tabibun wa ibnu wa ibnuhu muhandis Sekali lagi Muhammadun Muhammadun tabibun wa ibnuhu muhandisun wa bunuhu muhandisun hasan Muhammadun tabibun wa ibnuhu muhandisun Terjemah Awalan ni agak-agak kira-kira Muhammadullah seorang doktor Naam dan anaknya wa bunuhu anaknya anaknya seorang Ya, sinyur atau arsitek, Mohandis Mengapa kita menggunakan domir hu di sini, wahbunuhu bukan wabunuha? Lima <coughs> ada apa sebabnya? Ya, Muhammad, Muhammad. Ah, ahsant. Karena hu atau domir kata ganti di sini kembali ke Muhammad. Muhammad, Muhammad muzakkar, laki-laki maka kita gunakan domir hu, huwa untuk laki-laki. Wabunuhu Mohandis Jadi tidak benar kalau antum jawab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 wa ummu wa ummu wa ummu huwa ta ha ummuha naam wa ummuha fil matbakh wa ummuha ha. ha. fil matbakhi naam fil ghurfati absababnya al ghurfa majrur di sini ikhwan tanda tanda huruf terakhirnya kasrah ghurfati absababnya didahuli huruf jar didahuli oleh hal fur jar aina hal fur fi fi fil fi. fi ghurfati bidhi kalimat fil matbakhi Al-matbakhī juga majurur dikarenakan ada sebelumnya ada harf jar. Nah. Sekali lagi jawabannya ah Imam, maradhanaqra. Aminatu. Aminatu fil ghurfati wa ummuhā fil ghurfati. Matbakhī. Terjemah awalnya Imam, faimta? Aminah. Naam. Di. Nah. al-ghurfa? Kamar. Di dalam Aminah. kamar di dalam kamar dan ibu ibunya, ibunya? di dalam alamat bah tempat masak dapur. ah dapur enam Aminah di dalam kamar dan ibunya ada di dalam ah dapur enam ah, wa ummuha kita gunakan di sini ha enam lima pada akhir kirim lima enam aisha, tu? aisha tu, tabibatu tabibatun aishatu tabibatun wa ukhtuha mumarridatun wa ukhtuha sahih ya kawan, sahih akhta wa akhtu khata mumarridatan ada khata kenapa salah di sini ah <laughs> <Aa, laughs> seharusnya <laughs> wa ukhtuha aishatu tabibatun wa ukhtuha <laughs> mumarridatun sekali lagi ya, akh, ya, kirim, ah ya akhi karim afarin a isadun Ah iya, ah i satu. Ah i satu padi akhi? Ah doktor dan saudaranya perawat. Nama sant. Nama, sista yaikhir krim. Ridwan. Sista, keluar Muhammad dari Fasli, dan keluar bersama dia. Nama, baik. Kharaja Muhammadun min fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Dimana kita nasta'mil dhamir muzakkar di sini? Kenapa kita gunakan kata ganti untuk laki-laki ahridwa? Karena kembali kepada Muhammad. kembali kepada Muhammad. Muhammad muzakkar maka kita gunakan dhamir muzakkar. Zamir muzakkar. Min fadlik terjemah awalnya ya Karim. Muhammad keluar dari kelas. Dan dia keluar bersama Temannya. dan keluar bersamanya Teman -teman temannya, temannya. nah dan keluar bersamanya kawannya atau temannya nah jaid hasan واضح خوان ان شاء الله jelas واضح طيب الان نفتح bagi para pendengar yang ingin menjawab pertanyaan anda bisa berinteraksi langsung atau bisa menghubungi di 8236543 kami sampaikan kembali untuk sesi tanya jawab Karena bisa menghubungi di 021 Kita angkat telepon yang pertama Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Dengan siapa Bapak di mana? Dwi, di Tambun Di Tambun ya Baik, sila. Silakan, Pak Dwi Ada bukunya ya. Pak? Ada Ya silahkan Hadihil bintu toli batun Dibaca dulu nomornya Rokam Wahid oh. Wahid Nah Hadihil bintu talibatun Nah Ismuha Zainabun Ismuha Zainabun atau Zainabu? Zainabu Nah Kenapa Zainabu bukan Zainabun? Ah, hmm yeah. Semua nama perempuan mm -hmm. Dia tidak boleh memenuhi dari sarf Tidak boleh diberikan tanda Tandain. tanwin Nah ha. Nah, fadal istamir ya Harwi Isnan Isnan Nah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 آمنة في الغرفة نعم وأمها في المطبخ جيد أحسنت خمسة, خمسة عائشة طبيبة وأختها ممرضة نعم جيد جميل الستة نعم خرج محمد من الفصل وخرج, وخرج معه زميله تمام ممتاز جيد بارك الله فيكم شكرا أهلوه Ya. Ya. istri pengin juga. Ya, silakan, Fatul. Fadwi. Eh ya, kita tanya tadi ya, punya basic sebelumnya deh. Tanya. Fadwi? Enggak jadi. Eh Fadwi ya, ditanya nih punya sebelumnya pernah belajar bahasa Arab, Fadwi? Eh, uh, pernah dikit. Oh, gitu. Masyaallah. Baik. Ya, lanjutkan. Oh, di... dilanjutkan. Fatul. Hmm. Silakan dibaca istrinya, Fatul. Eh, uh, enggak enggak oh, oh, ya, jad, jadi, Oh, enggak jadi. Nah, Baiklah, was खैर insyaallah, yakaballah. Ya. Ya, Assalamualaikum Ya silakan kita berikan kesempatan yang lain bagi para penikah yang ingin berinteraksi di 8236543. Assalamualaikum. Dengan siapa umu di mana? Umsan. Oh, Umsan ya. Okay, wassalamu alaikum Umsan. Masyaallah. Silakan umu dibaca. Tepatlah. Lelakum Wahid. Wahid. Hatihil bintu Tobi dan tunis Sekali lagi umu. Wahid. Hadihil bintu Tobi batun. Di sini ana terusana Tali batun. Oh, yes, Sah. Hadihil no. bintu Tali batun. Namp. No. Muha Zainabu. Jaid. Isnan. Namp. No. Muhammadun Tobi bun. Wa benuhu Muhammadun. Jamil. Salasa. Hazal Ismuhu Abdullah. Ismuhu Abdullah. Ismuhu Abdullah. Nama. Jadi. Empat. Aminatu fil Gurfati wa Ummuha fil Mabbari. Mumtaz. Nama. Hamza. A Inshatu Tobi Batun wa Ukh wa Ukh Tuhu. Wa Ukh Nam. Kora ja Muhammadun minal Fasli wa kora ja manghu zamiluha. Zami? Zamiluha. Kenapa zamiluha? Umu? Kembali ke Muhammad di sini. Ha. Kata gantinya kembali ke Muhammad. Muhammad lagi lagi perempuan umu? Zamiluhu. Zamiluhu. Sekali lagi umu? Kora ja Muhammadun.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 Ya, Dari mana dengan siapa? Dari Ummu Abdillah di Karawang ya, Karawang ini mana nih bu? Di Karawang Timur oh, Jelas ya bu ya di sana ya? Alhamdulillah jelas Masya Allah Ummu uh, siapa tadi? Ummu Abdillah Oh, fadhal Ummu Abdillah Tafadzuli Rakam Wahid Wahid Hadihil bintu to... Wahid nah. Hadihil bintu Talibun Ismu Talibatun Sekali lagi Ummu Wahid Hadihil bintu tolibatun Ismuha Zainabu Muntaz Isnan Nah Muhammadun tolibun Wabnuhu muhandisun Muntaz uh, um, Umu paham yang dibaca? Insya Allah Baik Salasa Salasa Hadarujulu Tajiru Salasa. Diperhatikan panjang banyak pendeknya umu Iya. Salasa Nah Hadir. Hadir. Nah. Hadar kabirun ismuhu Labas. Nah. Ah. Ah, umu. Lagi. Ah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Fil Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. A isatu tabibatun wa ukhtuha mumaridatun jamil nahita haraja muhammadun min al-fathli wa haraja mahu zamiluhu zamiluhu ahsantu barakallahu fikum syukran wa warahmatullahi wabarakatuh baik satu kesempatan lagi silakan bagi anda yang ingin menjawab pertanyaan di 8236543 assalamualaikum dengan siapa di mana? Dengan Ummu Tegar. Jibarus. Siapa Rusanya? Kephaluk Ummu Tegar? Ya. Keifa haluk? Ya? Ah, bagaimana keifa haluk? Ya. Bagaimana kabarnya? Ya, sehat sehat. Fadlanam. Nah, Sedangkan Ummu rakam wahid. Wahid. Hadhihi bintu Talibatun nah. ismiha Zainabu Jaid. Isnan Muhammadun bin Ubnuh. Muhandisun. Naam. Salasa. Salafah Salafah Nah Hadar Rajulu Tajirun Kabirun Nah Ismuhu Abdullah Nah Arba'ah Aminatul sil burfati Wa umuha fil matbah Jamil Khomsah Nah A'isatu tabibatun Wa uhhtuha mumarrizotun Mumtaz Sita Khoroja Muhammadun min al-fasli Wa harajah ma'ahu zamiluhu Tamam, jahit Assanti ah, barakallah fikum, syukuran Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh Baik, kita lanjutkan At-Tamrin As-Salis Latihan ketiga, unzurlah kita Ya khuan Sepertinya cuaca di sini, dia di agak dingin Sehingga banyak khuan agak sedikit Capek sepertinya ini Nah At-Tamrin As-Salis Latihan ketiga Hati khamsata as'ilatin Wa aj'wibatin kal lil a'ati Hati mana hati? Datangkan nah, Berikan Nah, atau datangkan Khamsata Memangkah khamsata? Lima, nah, khamsa? Lima. As'ilah As'ilah jama'ah men? Soal Soal Lima soal Wa aj'wibah ah, Dan juga Dan jawabannya kal misal alati kal misal ona kal misal seperti contoh seperti contoh alati berikut berikut ini nah lihat aindaka qolamun aindaka qolamun adalah jawab na'am indi qolamun na'am indi qolamun nah. Antum diminta untuk membuat lima soal dan jawaban yang Uh, seperti para contoh ini Kalau Ana boleh mulai Ana berikan contoh lain misalnya uh -huh. A'indaka kitabun A'indaka kitabun Jawabannya Na'am Na indi kitabun Na'am indi kitabun Jadi jawaban semua Na'am semua nah. Nantilah, Nanti insya Allah pada uh, latihan keempat Insya Allah nanti Na'am فهمتم واضح ان شاء الله جلاس واضح. واضح. واضح نعم ان شاء الله يا في الدوامه جلس ان شاء الله سؤالنا هذا نبدا منك يا اخي الكريم نعم نقرانا المثال انت تعطي بالجواب نريد جوابا واحدا اه عندك سياره نعم اه عندك ما شاء الله نعم عندي سياره جميل نعم يا اخي الكريم عندك ثوب ثوب ما من ثوب يا قميص؟ باهي نعم جميل. ا عندك قميص؟ نعم. عندي قميص. نعم. صوبوا له قميص ما في مشكله. طيب. هذا يا اخي الكريم. ا عندك حذاء؟ حذاء ما معنى حذاء هذا هذا جريط يعني حذاء. قريبة ما معنى حذاء؟ سبات. سباتو. حذاء أحسن تخي ا عندك حذاء؟ نعم. عندي حذاء. نعم عندي حذاء. نعم. Kodar terakhir kirim. Ya. Kodalah. Ah, namp. Ah, anda kah miftahun. Namp. Endi miftah. Alhamdulillah. Namp. Semerah kah. Ah, anda kah akibatun. Namp. Endi akibat. Namp. Endi akibatun mumtaz. Ah, asant. Taip. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Latihan yang keempat Tadi jawabannya na'am semua Sekarang jawabannya La Antum lihat, Sama perintahnya Hati khamsata as'iratin wa ajwibatin Kal-mitharil a'ati A'indaka qalamun La ma'indi qalamun La ma'indi qalamun hmm. Jawabannya sekarang dengan menggunakan La annafiah La ma'indi qalamun Anak kalau boleh mulai. Ada indek, macam ada indek maktabun, lah, ma'indi maktabun, macamana? Sahih, ada sah sahijah. Di mana tu dah pukul dia? Baik, pada akhir kirim. Ada indek Naam La lah, ma'indi derajatan? La ada indek kereta, mungkin ma'indi ada deraja. Ada aji, namp. Pada akhir kirim. Ada indek bai'atun? لا ما عندي طائره لا اله الا الله الحمد لله تفضل يا اخي الكريم عندك طائره ما شاء الله لا ما عندي طائره ما لها طائره يا محمد صاوت صاوت نعم عندك طائره لا ما عندي طائره لا بس تفضل يا اخي Ma enda ke kursiun? Ma enda ke kursiun? Ma enda ke kursiun? Ma enda. Ma ma enda ke baiyun? Ma enda kursiun? Ma enda nafak tabun? Hatta ma enda lafuz serba mah? Besi tu. Tapi bla bas anda folehi. Ma enda ke deekun? Deekun, namp. La, ma end end deekun. La, ma end deekun, namp. Jemil, la bas. Haykal Allah. Assalamualaikum. Bagi para pendengar, silakan kita buka sesi untuk antum dan kami mohon untuk yang sudah menghubungi Pak Dwi, kemudian Umu Ihsan, Umu Abdullah dan Umu Tegar tidak, ya tidak aja, uh, jangan menghubungi kembali. Ya. Kita berikan kesempatan untuk teman-teman uh, yang lain yang mungkin ingin sekali bergabung bersama kami mengikuti pelajaran bahasa Arab ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima dengan Budi dari Tambun ya, ya, silakan. Foto Pak Budi e, Latihan ketiga Kemudian Bapak memberikan satu contoh Untuk latihan ketiga Satu jawaban untuk latihan ketiga Dan satu jawaban untuk latihan keempat Paham Pak Budi? Ya Insyaallah. Silakan Pak Budi Ainda kasohanun Ainda kasohanun Biring Jahid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 Waalaikumussalam warahmatullahi. Tak ada nak jawab jawap bermana nak TV misalnya. Baik boleh بكل واحد ya TV jawapan. Baik. Silakan bagi anda yang ingin eh mencuba di 8236543 untuk pelajaran ke-10, tamrin atau latihan yang ke-3 dan ke-4. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Iya, dengan siapa umur di mana? Dengan umur Akmal di Depok. Iya. Naam, saya waalaikum Akmal. Eh. Kaif tidak, uh, Pak Ustaz. Masya Allah, baik. Umu Akmal, di sini, <coughs> Anah minta untuk untuk memberikan dua jawaban untuk At-Tamrin As-Saris ya. dan dua jawaban untuk At-Tamrin Ar-Rabe. Jadi, masing-masing dua ya. jawaban. Nah, ya. ya. tafadzali. Uh, A'indaka kitabun? Naam. Naam. Saya langsung jawab, Pak Ustaz. Ya, fadzal. Naam, indi kitabun Naam, jawaban lain Aindaka darrojatun Darrojatun Naam, indi darrojatun Jai, labas, naam Alana tamrin al-rabi Al-rabi Aindaka mindilun Jai, ada jadid La, jari. ma indi La, ma indi La, ma indi mindilun Naam, jameel, naam Aindaka mil'akatun Aindaka mil'akatun La ma indi mil fikum. Assalamualaikum. Shukran khosa. Afwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Said, silakan di belakang Ummu Akmal. Anda bisa menghubungi kami di 8236543. Kita angkat telepon yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. dengan siapa di mana? Ummu Raisi di Depok. Thanks. Ummu Raisi, ana minta ummu memberikan jawabannya, jawaban yang baru. Tidak mengulang apa yang sudah dijawab. Bisa Ummu? Naam, silakan masing-masing ee -masing, ratian uh, dua jawaban. Ha Tafaddali. At-tamrin as-salis dulu. Aindaka ha haqibatun. Haqibatun sudah sebutkan belum, ikhwan? Sudah sebutkan belum? Haqibatun taib. Aindaka haqibatun? Naam, nah, indi haqibatun. Naam, naam indi haqibatun. Sekali lagi, satu lagi. Aindaka ee ada? Aindaka babun. Taib, la bas. Jemil, naam, indi wabun, naam Taib, at-tambirin al-rabe Illa ka seyaratun Naam La, ma indi seyaratun Jamil, naam Illa ka khamisun Khamisun Sudah-sudah dibaca dari khamisun, saya katakan Ganti yang lain, ummu Illa ka sa'atun Sa'atun, Jamil. La, ma indi sa'atun Naam, la, ma indi sa'atun Mumtaz, barakallah fikum Ya. Jasa Kehidupan dan Umur WiFi di Depok. Tapi kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dua, iaitu ya, dua penelpon di 8236543 pelajaran yang ke 10 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sedikit dikecatkan, Pak. Suara radionya atau dimatikan saja. Ya. Ia dengan siapa di mana, Pak? Dengan Abu Hani di Jati Mulia. Jati hmm. Mulia bekasnya. Sedikit dikecatkannya, Pak. Mudahnya radionya agak Dapat. feedback balik. Ya. Siapa tadi? Abuhani, Abu hani. Ya? Abu hani, silakan Abuhani Ya, masing-masing uh, dua jawaban, dua jawaban dan nak minta uh, antum bawa jawaban yang baru, jangan yang sudah terulang tadi. Tepat bot. Eh Tamrin al-Talis. Naam. Aindaka zawjun? Aindaka zawjun, sahih, ya kawan? Sahih Naam. Indi zawjun. Naam, sebentar Abuhani Uh, kalimat indah itu biasanya digunakan hanya untuk benda. Ayah, nah, ya. tidak untuk tidak. Masih ingat tante bagaimana keindahnya kemarin yang sebutkan? Nah, kalau orang maka menggunakan laka. Ayah, ya, ya. Nah, ayo jahih sekali lagi jahih. Indahkah sayyarat? Sudah sebutkan sayyarat tadi. <laughs> <laughs> kalimat itu masih banyak kita nang azab tuh. Anda buka-buka halaman sebelumnya. Darajatun. Darajatun berapa? Lo, tay, nuntas. Ainda kah darajatun? Enam. Enam? Enam di darajatun. Darajatun enam. Jadi enam. Jawapan satu lagi? Eh sudah sudah dua ya. Baru satu. Sudah dua atau baru, satu? <laughs> baru satu. Baru satu. satu. Baru satu. Ayah, masih masih banyak lagi tempat anda. Kita tunggu. Tenang saja. Ainda kah daftaran? Ainda kadaftarun jemil ada cerit nama. Nama, nama, indi, <laughs> indi... indi daftar. Nama indi? Nama indi daftar. Mempaz nama. Latam beriun ke-4. Ainda kah sarirun? Ainda kah sarirun? Tidak, tidak ada sarirun. Tidak, ya, tidak <laughs> ada. <hari>, yeah. Anda miskin sekali, pakcik. Pakcik, jawapan kedua. Ainda kah miftahun? Mifutahun khalas, mifutahun khalas Sudah dibaca pasal dinak Mifutahun Ganti hal lain Oh ya Ainda kadi kun Jamil Khalas sudah Teh labas Ainda kadi kun Lama labas Lama Iqra. Namalah. Antum mengetahui Ain Da Cafilon, macam Ain Da Cafilon. Namanya. Terima kasih kepada Bu Hani. apa namanya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Jawabannya mumtaz, alhamdulillah. Jazakallahu kepada Bu dan silakan satu penonton kembali. Kita terima di 823 0543. Pelajaran yang ke-10, latihan yang ketiga dan keempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dikecilkan sedikit suara radionya, Ibu. Dengan siapa di mana? Umi Mu'ad Di mana Umi? Di Cikarang Cikarang okay. Umi Mu'ad, sekali lagi radionya tolong dimatikan saja Ya uh, Fadol, Umi Mu'ad At-Tamrin As-Salif, latihan ketiga dua jawaban Begitu juga latihan keempat dua jawaban Afwan Jiddan Ter -ter Terputus Ya, terputus ya Tapi untuk Umi Mu'ad yang ada di Cikarang uh, Bisa mencoba kembali ya Di 823 Karena terputus Tayib kita angkat kembali pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa umu di mana? Dengan kita di vila. Di vila mana? Vila Saka. Vila duta. Ya, silakan, tafadhol. Tafadholi. Ha, in cita sarirun. Terputus-putus sepertinya. Diulangi kembali umu agak terputus-putus sinyalnya. Ha, in cita sarirun. Ha, indaka sarirun, tayib. Ha, indaka sarirun. Ha, ma. Indi Sari Sirun Jayid, naam Ain Daka Sayaratun Sayaratun sudah dibaca tadi, Ummu Cari yang lain Ain Daka Mindilun Taip, labas Ain Daka Mindilun La ah, La, ya, masih masih ini, masih, masih Apa sudah? Tiga. Oh, yang ketiga, tak patah Yang ketiga, masih latihan ketiga, Ummu Yang masih jawabannya, naam uh. Sekali lagi, Ain Daka Mindilun Naam Indaka. Naam? Ind. Indi atau Naam Indaka? Indaka. Naam Indi. Naam. Sekali lagi? Yang bagian ketiga ya. Iya. Yeah. Ya. Aa Indaka. Babun. Taib laras, Indaka babun. Naam Inda Indi babun. Naam. Taib, sekarang yang keempat, tamu, tafadhol. Aa innaka ee Maktabun. Maktabun. La. Ma Ma Maktaba. La. Si si maktab. La main di maktabun sekali lagi. Si Ma maktabun. Nampai. Jawapan terakhir. Main di main main di. Main jaka. Main jaka. Kemal. Main jaka. Sahirun. Tapi sahirun lama. La, la, tak ini sari. Tepi la, tak ini sari. Tepi, Hayakumullah, syukurkan, jazakallah khair. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepi, Naim, nastari, nastari. Tepi, bagi para peningat jangan kemana mana, kita rehat sejenak dan kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Raja, Radio Da'wah, Al-Sinna wa Jemaah Allah kathiran wa Kemudian dimulakan masuk bahana matahari kembali di frekuensi 756 AM dan bagi anda yang baru bergabung pada malam ini kembali kita lanjutkan bimbingan bahasa Arab untuk pemula dan kita telah masuki pelajaran yang ke 10 dilanjutkan kembali sir. setelah fobong. Antuk lihat setelah latihan keempat ada kalimat Ta'amal Nayali. Setelah Latihan keempat sudah kita selesaikan Antum lihat setelah itu ada kalimat Ta'amal Ma'ayali Ta'amal Apa yang berikut ini? Ta'amala Ya ta'amalu ta'amal Perhatikan ya, Ta'amal ta ta atau renungkan Atau pikirkan Ma'ayali Apa yang berikut ini? Baitun Apa yang ya, ini? Rumah, Rumah. Baiti hmm, Ada tambahan ya di situ Setelah tak ada tambahan Ya Baiti Kemudian Baituka Baituka Ada tambahan kaf Baituhu Baituhu Ada tambahan ha. Baituha hmm, Tambahan ha juga hanya saja di sini Ha yang pertama untuk muzakar ha yang kedua untuk muannats baituhu untuk laki-laki baituha untuk muannats apa makna uh, huruf terakhir yang jadi tambahan setelah tak di sini ikhwan ya, iya baiti uh, al ya di sini setelah tambahan ya setelah tak di sini artinya saya. ana baiti baiti ana maksudnya baitu baitun lalu ada tambahan ana ketika digabung baiti rumah saya atau rumahku Baitu ka, hmm. mama nak kafuna, <coughs> al kafuna bimana anta, baitu ka, kafuna bimana anta, baitu baytu, ka, eh uh, baitun plus anta, baitu rumah, rumahmu, rumahmu, baitu hu, uh, rumahnya, tapi sini di sini untuk laki-laki perempuan ya, kawan, laki-laki, baitu Rumahnya, tapi untuk perempuan ah Di sini ada bomir yang di, diletakkan setelah isim Baiti, baituka, baituhu, baituha Berubah sesuai dengan keperluan Berubah sesuai dengan keperluan Nah, kita coba di latihan 5 uh, Temrin Al-Khamis, ya khuan Halaman 58, 8 dan 50 Dilatihan di bawahnya Adif al-asma' al-atiyah Adif, mana adif? Uh, tambahkan atau sandarkan al-asma' al-atiyah Kata-kata uh, benda berikut hmm, Sandarkan kata-kata benda berikut Ila lomutakalim Saandarkan ke mana ikhwan? Kata ganti al-mutakallim, al-mutakallim itu orang pertama. Al-mutakallim itu orang pertama. Orang pertama. Wal muhatab al-muhatab itu orang kedua. Yang diajak bicara. Yang diajak bicara. Al-mutakallim itu ana maksudnya orang pertama, orang yang berbicara. Wal muhatab orang yang diajak bicara, orang kedua. Wal ghaib orang yang ketiga, orang yang tidak hadir. Al-Gha'abi itu maknanya Tidak hadir pada saat pembicaraan Orang ketiga yang ya. Nah yang dibicarakan Wal-Gha'ibah hmm, Apa beda antara Al-Gha'ib Wal-Gha'ibah ya kawan Al-Gha'ib al al al mu'zakkar Al-Gha'ibah mu'annas Kama huwa muaddihun fil mitar Seperti Yang, telah di yang uh, dijelaskan Dalam contoh Untuk melihat ya kawan contohnya Qalamun <tuh> <tuh> <tuh> Haza qalami. Haza qalamuka. Haza qalamuhu. Haza qalamuha. Antum lihat ya kawan Haza qalami itu dhamir mutakallim, kata ganti al-mutakallim orang yang yang orang pertama atau orang yang berbicara. Haza qalami. Mana haza qalami ya kawan Ini kalamku. Ini penaku. Nu'as ya Mu'asyiah nih. Hada qalamuka. Hmm. Al-kafu al al al-mukhatab. Orang yang diajak bicara. Bicara dhamir mukhatab kaf. Mm -hmm. Ini pulpen? Mm -hmm. pulpen. pulpen. Pulpenmu. Mm -hmm. Atau pulpen kamu. Hada qalamuhu. Huur sini. Ini pulpen? Dia. Pulpen dia atau pulpennya. Al-ghaib di sini. Al. Abamir al al al-ghaib. Hada qalamuha. Hmm. Har situ al gha'ibah damir al gha'ibah ini pulpennya tapi nyari sini untuk perempuan واضح ya kawan? Jelas? واضح واضح طيب كده baca dulu sama sama ya kawan qalamun qalamun qalamun qalamun hadha qalami hadha qalami hadha qalamuka hadha qalamuka hadha qalamuhu hadha qalamuhu Hadza qalamuhu ha. hadza qalamuhna ha. qalamu ha. hmm, alasma alatiyah kata-kata benda berikut nanti ini e, antum buat seperti contoh mm insyaallah bisa kan Misalnya. sahalun insyaallah sahalun mana Ma sahalun mudah mudah Tidak sulit. nah men men نبدا kita ya fi nah Kitab, hada kitab ini. Hada kitab ini. Hada kitab buka. Nah, berterjemahkan nah, akhir kirim, hada kitab ini. pulpen saya. Enam. Eh, ini buku saya. Enam. Ini Masyarakat. buku kamu. Enam. Hada kitab ini bukunya dia. Enam. Buku dia. Dua kali kenapa? Peragasan sepertinya. Sebagai bentuk dia peragasan. Dia. bukunya dia enam. Hada kita buha, ini punya dia perempuan Dia, tapi untuk perempuan Nah, lah, selanjutnya akhir Apakah dia akhirnya Sarirun Nah Hada sariri Nah, sariri Maaf, mana terjem? Ini kasurku Nah Hada sariruka Nah Ini kasur kamu Nah Hada sariruhu Nah Ini kasur dia Kasur dia, nah Hada sari ruha, nah. ini kasur dia nah. perempuan. Kasur dia perempuan. Jadi Ahsan Tola ismun. <coughs> ismun. Hada ismi, nah. ini namaku. Nah. Hada ismuka, nah. ini namamu. Nah. Hada ismuhu, nah. ini namanya. Hada ismuha, nah. ini namanya kamuan jaid ahsant fadala akhil karib hada mindili naam terjem ini satu tangan ku nah. hada min hada min mindil, mindiluka mindiluka naam ini satu tangan kamu naam hada min dilu. Naam. Sapa tangan tamu. Lu, ha? Sapa tangannya. Sapa Laki-laki. Naam. Haza min dilu. Min dilu ha. Haza min dilu Ini, Ini sapa tangannya. Ini sapa tangannya. Perempuan. Naam, untuk perempuan. Naam. Jait. Sant. Ibnu, tafadhal. Ibnu. Hamukallah, Naam Hamukallah, Naam Hafal. Hada ibni. Hada ibni. Ini anakku. Ini anakku atau anak saya, Naam Hada. Hada Ib Hada ibnu kah. Hada ibnu kah, nama. Ini anakmu. Anakmu, Naam Hada ib ib ib ibnuh. Hada ibnuh, Ini anaknya. Namp. Hada ibnuh. Hada ibnuh, namp. Ini anaknya ibnuh. Namp. Jadi, darah Allah Fikir. Namp. Namp. Namp. Namp. Namp. Namp. Hatihi siaratu. Terjemah awalnya Yaikhil Karam, jangan teristagil. Hatihi siarati ini mobil saya. Nam. Hatihi siaratukah ini mobil kamu. Nam. Hatihi siaratuhu. Nam. Ini mobil Nadia. Jadi. Hatihi siaratuhar. Siaratuhar. Siaratuhar. Ini mobil Nadia. Nam, jadi. Nam, di sini kita menggunakan hatihi bukan hati, nam, jemil. نعم تستطيع ان تدخل الكريم؟ نعم مفتاحا نعم كنزي هذا مفتاحي ini kunciku نعم هذا مفتاحك مفتاحك نعم ini kunci نعم هذا مفتاحه نعم ini kunci نعم هذا مفتاحها نعم ini kunci جميل نعم جميل Al Akhir ya yadun, yadun yadun hadhihi yadi Naam di mana hadhihi ya khi? Bina'a persangan. Dia ana yadun muannas. Muannas. Terbaliklah itu. Kenapa dia muannas? Karena dia ada nah, dia anggota tubuh yang memiliki pasangan dua. Dia dua. Nah. Ini kedua tanganku. Nah, enggak enggak, هذا هذا yadi. Ini tanganku. Ini tanganku. Naam. Hadha yaduka. Hadihi, Hadihi ya duka. Nah. Ini? Ini tanganmu. Jamir. Hadihi ya duhu. Nah. Ini tangannya. Namp. Hadihi ya Ini tangannya untuk berumur. Nah. Jamir. Namp. Tep. Nafkah rumah jalan. Tep. Kita berikan kesempatan untuk sesi yang ketiga bagi anda para pendengar yang ada di rumah ingin mencoba membaca dan menjawab anda bisa menghubungi di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Hari di Tangerang. Tangerang. Baik. Ya, tepatlah Pak Hari. E, dibaca latihannya dari kalimat kita bun". kitabun. Kitabun. Nah. Ada Hadza kitabi. Naam. Ini buku saya. Jamil. Ada Hadza kitabuka. Naam. Ini buku kamu. Naam. Ada kita buhu. ini bukunya laki-laki. Nampak Hari dibaca penyampaiannya Pak yang bagus. Ada kita sekali lagi. Ada kita buhu. Nampak. Ada kita, nah. kita nah, terjemahkan. Ini, ini bukunya perempuan. Nampak jemil. Terus Pak. Nampak sarirun. Sarirun. Nampak. Ada sariri. Nampak. Ini kasur saya. Nampak. هذا سريرك نعم ini kasur kamu نعم هذا سريره ini kasurnya laki-laki جميل هذا سريرها ini kasurnya perempuan جميل نعم sekali lagi pak Ari tafadhal ismun نعم هذا اسمي ini nama saya sekali lagi hadha هذا اسمي نعم ini nama saya نعم هذا اسمك نعم ini nama kamu نعم ini namanya perempuan. Eh laki laki. laki, -laki. Nah, ini namanya perempuan. Nashallah. Syukurkan Pak Hari. Pak Hari dari Tanggerang Pak dari Pak. Iya Pak. Terlihat jelas. Terdengar jelas Pak? Alhamdulillah jelas. Ya. Ya. Syukurkan Pak Hari. Jazakallah Khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Saya perkenalkan di belakang Pak Hari bagi anda yang ingin mencoba di 8236543 kita akan penelponnya kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Didi di Rawak Kuning. Di mana itu, Pak? Bekasi. Rawak Kuning Pulau Gebang. Oh, Pulau Gebang. Pak. Pak siapa tadi, Pak? Didi. Pak Didi, salam Pak Didi. Mindilun. Ada mindil. Naam. Ada mindiluka. Didi terjemahkan, Pak Didi? Ada mindil. E, ini sapu saya. Naam. Ada mindiluka. Ini sabu tangan kamu. Nah. Ada mindeh, ada mindeh luha. Jemil. Ada mindeh luha. dia laki-laki. Nah. Ada mindeh Ini sabutanan dia perempuan. Jemil. Nah. Iblun. Tegur. Ada ibni. Nah. Adha anak saya. Jemil. Ada ibn, ada ibnu Ini anak kamu.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 ini mobil dia laki-laki Nah tuha. Ini mobil Ini dia Apa? Mobil dia Ini mobil dia perempuan. Jamil Nah Hasan Barakallah Fikron Pak Diri ya, Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Saya silakan bagi pendengar yang lain Kita masih punya kesempatan uh, Anda bisa menghubungi di 823 6543 Moto3 Penelpon kembali Assalamualaikum Halo Halo. Ya, Waalaikumsalam Dengan siapa ibu di mana? Dari ibu umun di Bekasi. Ibu umun di Bekasi. Silakan ibu umun. Miftahun. Miftahun. Haja Miftahi. Sekali lagi omu, haza, haza. Haja Miftah. Omu nah, sepertinya Sundawi sepertinya, ya. orang Sunda ya. Eh, Ideal. Haza nya dipecah jadi bukan haja. Haza. Haja mistahi. Naam, mistahi. Panjang. Mistahi. Muntaz. Haja... Diterjemahkan Umu terjemahkan umum? Oh, iya, iya. Hai. Mistahun kunchit. Naam. Haja mistahi. E... Ini. Naam, مستمر. Halo, halo Umo. Sedikit diperjelas suaranya agak keras, terputus-putus ini. Halo. Asalamualaikum. Afwan ah. dan Pada umum-umum ya, di Bekasi Anda bisa mencoba kembali terputus kayak mohon maaf sinyalnya tidak. Nah, uh, bisa kita simak dengan baik. Baik. Untuk penonton selanjutnya silakan bagi pada pendengar yang ingin mencoba di 8236543. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Eh uh, Bu Fatimah, dari ya? Bekasi. Oh, uh, Bu Fatimah, taip. Ya? Uh, iya. Fadil ya, Bu Fatimah untuk mau coba. Ya, coba sahabatnya. Masya Allah. Antum sudah memutuskan. Aku lagi coba lagi. Nah. Tidak. Oh, miftahun. Sorry. Ya, sahabat? Miftahun dari situ. Miftahun, sahabat? Naam. Miftahun. Miftahun. Naam. Hada miftahi. Miftahi. Panjang. Hada miftahi. Naam. Uh, ini ini kunci saya. Jumil. Hada miftahi, kak. Uh. Hada... Hada miftah hukah? Eh ya. Namp. Hada miftah hukah? Ini Ini kuncinya kamu. Namp. Hada miftah hukuh? Hah? Miftah. Miftah. Jamil. Eh ini kuncinya dia mutakar untuk mutakar. Namp. Jamil. Hada miftah hukuh. Hada mita hubu, hu. eh, mita hu ha. jamil. ini kuncinya uh, dia mana semua, ya untuk perempuan. Nah. apa nak jual ya maaf, maaf ibu ajari, oh ya silakan. silakan. Ya. yadun. enam. Yadun. yadun. yadun enam. antum sudah bagus masyaallah. teruskan yadun. hadhi yadi yadi. enam jamil. hadhi yadi enam. Ini, ini tangan saya. enam. hadhi Hadihi yaduka. Yaduka. Yaduka. Cendek, yaduka. Naam. Yaduka. Naam. Ini tangan kamu. Naam, sekali lagi, haadihi yaduka. Haadihi yaduka. Mumtaz. Naam. Ini tangan kamu. Jamil. Hadhihi yaduhu. Yaduhu. Yaduhu. Naam. Ini tangan kamu untuk berzikir. Mumtaz. Haadihi yaduh. Hadihi Hadihi Yaduha Yaduha, naam Ini uh, tangan kamu, tangannya untuk wanat Mumtaz Barakallamu'alaikum, syukuran Jazakallah khair ya, akum, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khair kepada Bu Fatimah Tetap semangat Dan kita terima kembali di 8236543. 6543 Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dengan Umi um Ali di mana umu? Di ciracas Ciracas hmm. Umu Ali, soalnya di luar dari ini ya Dari latihan ya Anda pilihkan kalimatnya Zamilun Oh iya Silahkan Hazar -haza Jamilun Hazar ha Jamili Zamili Za. Zai ja Jamili Nah, ada harja Zai Sekali lagi umu? Zai Zamili Nah, Muntaz Ini ha Bagaimana Zamilun? Cantik La la la zamilun, zai, biz zai Oh, tidak tahu Zamilun, teman atau kawan, zamilun, oh. naam Haza zamiluka Naam, ini, terjemahkan Ini, ini teman, teman kamu Mumtaz Haza -ha zamiluhu Naam Ini teman dia Jamil Haza zamiluha Naam Ini teman dia perempuan Mumtaz Kalimat lain uh, babun hadza babii. Jamil. Hadza babuka. Naam, dia mu. Ini rumah saya. Ah, babun, ya. babun. Eh, pintu. Pintu. Ah, naam. ini <laughs> ini pintu saya. Naam. Hadza Jamil. Naam. Ini pintu kamu. Naam. Ha ini pintu dia. Muntaz Ha ini pintu dia perempuan. Enam jamil. Santas. Satu lagi umum ya. Eh, uh, dikun. Eh, dikun. Di nah, nama dikun. Itu apa namanya? Ayam. Ayam, Muntaz Sa za, ini Mumtaz Hadadiki. Nah, Diki bukan nama orang ya. Nah. Ini. Nah. Ya silahkan. Ini ayam saya. Nah. Mumtaz. Lalu Ustaz. Hazadikuka. Nah. Ini ayam kamu. Nah. Hazadikuhu. Ya. Nah. Ini ayamnya. Nah. Hadiriku ha ini ayamnya perempuan. Jangan jangan jazakallah khair. Syukurkan jazakallah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Dan silahkan bagi penerima yang lain di 82365431. Penerima terakhir kita terima sebelum kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Nah, assalamualaikum. Halo. Ya silahkan. Assalamualaikum. Ya assalamualaikum. Silahkan. Tayib Afwan terputus. Bagi para penikar yang lain silakan anda bisa menghubungi <coughs> untuk menjawab pertanyaan pada tamrin yang terakhir untuk malam ini. Ya, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, bapak di mana? Dari Adi di si Cibitung. Cibitung ya, bapak? Sejak yeah. ya, Pak Adi yeah. uh, masih latihan yang tadi, Pak. Anak pilihkan kalimatnya buat antum, Pak Adi. Enggak keberatan, Pak Adi ya? Nah. No. Uh, Tayib, misalnya anak ambil kalimat yang mudah saja. Abun. Abun Hada Abi Hada Abi Hada Abi Terjemahkan Ini bapak Bapakku Naam Hada Abuka Hada Abuka Abuka Panjang Hada Abuka Mumtaz Ini bapakmu Naam Hada Abuhu Abuhu naam Ini bapaknya Mumtaz Hada Abu Hada Abuha. Naam ini bapaknya perempuan Naam, Jamil Kelimat lain, akhir kirim uh, Madrasatun Hazihi Madrasati. Mumtaz Ini sekolah saya Naam Hazihi madrasatuka Naam Ini sekolahmu Mumtaz Hazihi madrasatuhu Naam Ini sekolahnya Jamil هذه مدرسه توها. Ini sekolahnya perempuan. ممتاز. Satu lagi, padi. نعم. Uh... <coughs> Cari yang mudah saja, tidak sulit sulit. Ummun. Ummun. Ummun. هذا أمي. نعم. Hadi. هذا و هذه. اه. Ummun. هذا Ini ibu saya. نعم. Hadihi ummuka. Naam. Ini ibumu. Naam. Hadihi ummuhu. Hadihi ummu Ini ibunya. Jamil. Naam. Hadihi ummuha. Ini ibunya perempuan. Barakallahu fikum. Syukran. Jazakallahu khair. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Adi di Cibitung. tadi Penumpang yang terakhir, kita akan Terangkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat Yang nah. telah masuk nah. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Dari Afa di Pamulang, saya tolong jelaskan Tamrin halaman 52 Ya tam... Cekanlah baru cekanlah lama ya Cekanlah baru Insyaallah. Allah ya, halaman 52 ya. ha, Hal tamrin yang Tamrin kedua, nomor 1 dan 21 tambrin 2, ya, nomor 1 dan 2. Kemudian tambrin yang ketiga nomor 1 dan 2 juga. Masyaallah, ini maksudnya apa ini murajaah sepertinya ya? Sepertinya atau mungkin kurang paham apa iya. yang diminta di sini. Baik, pada baiknya kita baca dulu perintahnya di sini. Di halaman 52 ini cetakan terbaru ada imla'il faraq, imla' fil faraq, Isilah di tempat yang kosong fi mayali, dalam apa-apa yang berikut maksudnya dalam kalimat-kalimat berikut bin na'ti dengan sifat na'at mana na'at ya ikhwan sifat allazi yang baina kausain yang terdapat di antara dua kurung baina antara kausain dua kurung ba'da tahliyatihi bial indal luzum setelah Diberikan alif lam Indal luzum jika diperlukan Isilah Ana ulang sekali lagi Isilah di tempat yang kosong Dalam kalimat-kalimat berikut Bin na'ti dengan sifat Alladhi bayina khusain Yang terdapat di Antara dua kurung Ba'da tahliyatihi bi'al indal luzum Setelah diberikan Alif lam jika diperlukan Contohnya Nomor satu kita coba nomor satu Aynal mudarris? Aynal mudarrisu? Al mudarris ini diminta untuk uh, diberikan kata sifat untuknya. Dan sudah diberikan di sini kalimatnya dalam kurung apa kalimatnya ikhwan? Ya, Jadi. Jadidun. Hmm. Lihat bagaimana jawabannya? Ainal mudarrisul jadidu. Ainal mudarrisul jadidu. Hmm. Apa yang berubah di sini ikhwan? Uh, tambah alif lam di kalimat jadi dun jadi tadi awalnya tidak menggunakan alif lam. Setelah dia diletakkan di belakang al-mudaris maka dia harus diberikan alif lam. Karena diperlukan. Apa sebabnya di, diberikan alif lam di sini, Ekhwan? Ain al-mudarisul jadi dun. Apa sebabnya? Alif sifat sifat daripada isim yang sebelumnya isim sebelumnya apa, Ekhwan di sini? Al mudaris -mudari itu punya alif lam. Maka sifatnya pun harus diberikan arif lam sehingga jawabannya ainal mudarrisul jadid karena e, al mudarrisnya itu ada alif lamnya maka jadidnya juga harus diberikan Alif lam karena sifat itu mengikuti al mausuf annaatu yatba'ul mausuf atau yatba'ul man'ut sifat itu selalu mengikuti benda yang disifati Begitu juga yang selanjutnya at -tajiru. coba saya mau coba ini nomor 2 man yaqra apa tadi Muhammad Tani nah. at-tajirun ta nokta fi Sekali dibaca yang dalam kurung akhir al-kabirun nah, nعم di sini akan menjadi kata sifat nah fadhlikhi at-tajirul nah. kabiru fi suqi sifat kabirun sifat untuk at-tajir karena at-tajir ada alif lamnya maka sifatnya kita berikan alif lam juga At-tajirul kabiru fis-suqi sifat selalu mengikuti al-mausuh benda yang disifati mudah-mudahan paham insyaallah ya. ada beberapa pertanyaan yang meminta um, penjelasan dari mufrad zat ya, girarihisat ala girarihi ya. girari sifatnya ha, halaman 37 ah. 37 cetakan yang baru ikra al-misal wa kawin jumalan ala girarihi e, anage ikra'il misal wa kawin jumalan ala gira'a ikra'al misal bacalah contoh eh bacalah contoh wa kawin dan e, bentuklah atau buatlah jumalan kalimat kalimat-kalimat e, ala girarihi e, ala diddhihi ala gir bermakna ala diddhihi di sini artinya bukan di sampingnya di sini artinya e, yang berlawanan dengannya yang yang berlawan alaghir bi mana ala didhihi hmm. ala aqsihi baca contoh kemudian membuat ta kalimat yang berlawanan dengannya hmm, begitu maksudnya alaghir bi mana ala didhihi atau ala ala aqsihi atau di sini muhammadun talibun lihat kalimat di sebelahnya aminatu talibatun yang awalnya muzakkar muhammadun talibun di sebelahnya Aminatu talibatun mu'annad Membuat kalimat yang berlawanan dengan kata sebelumnya Muzakar maka dibuat jadi mu'annad Salam Tum Salam Salam Salam Satu lagi, saya Ya, ya. Uh, Berkaitan tentang sifat Dalam contoh pelajaran yang ketiga Nah uh, Banyak Di sini mungkin tidak Minta penjelasan berkaitan tentang sifat Apakah harus sama, karena pada pelajaran ketiga kita dapatkan ada beberapa kata yang beralif lam, kemudian setelahnya tidak beralif lam. Al-makhtabu jadidun. Nah. Apakah itu termasuk sifat atau bukan? Nah. Ini sudah juga pernah tanyakan, Anda jelaskan di sini. Beda antara kalimat al-makhtabu jadidun dengan al-makhtabu al-jadidu. Beda. Lihat, coba, coba kita lihat bagaimana beda terjemahannya. Al-makhtabu. Jadidun meja itu baru. Meja itu baru. baru. Ini pengabaran kepada kita ada meja di depan kita Oh meja ini baru. Kalau al-maktabu al-jadidu meja yang baru. Lihat terjemahannya meja yang baru. baru. Al-jadidu itu sifat untuk Al-maktabu untuk meja. Al-maktabu al-jadidu meja yang baru. Kalau al-maktabu jadidun itu al-maktabu mubtada jadidun khabar Adapun al-maktabu al-jadidu maka al-maktabu mausuf al-jadidu sifah atau al-man'ut dengan an-na'at wallahu a'lam Kemudian ini mubtalu jadid Naam ya khay Maktabul jadid Maktabul jadid Ja maktabul jadid itu mudafun wa mudhafun ilaih Naam itu lain lagi Bukan Mubtara wa khabar Bukan juga sifat wa musuh Itu mudafun wa mudaf Ilai Nah Nah Cukup InsyaAllah Kesempatan akan tanya, kita akan melanjutkan beberapa latihan-latihan Yang masih tersisa di, di Ad-Dars al-Asir ini Dan uh, Mudah-mudahan Nantum masih terus meraja Dan InsyaAllah kita tunggu minggu depan Subhanallah wa hamdik Shudallah ilaha ila anta Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh